Hva er det her for noe tull, hør? Hva er det her for noe? Hva er det jeg holder Åse Andersen, stor lisens på at kommer til deg direkte fra ørene, iTunes, ørene, tumler, etter hos en klienter bruker, podbøy, podkittkast, vi er der overalt. Mitt navn er Thor Olav, og med har jeg som alltid. Røy, han. Det stemmer. Dette er, det, er, det, er det gimmicken. Dette er, det, er det nye stemmen min på podcast. Yes. Uh, skal du snakke sånn hele episoden? Jeg kan gå til henne. Jeg en ting jeg tenkte på, jeg skulle, ok, faktisk, kommenterer vi sport, eller, eller gjør det her? Nei, bare annonsere ord for noe som skjer. Jeg håper ikke du kommer til å fortsette for lenge. Men, men nei, for jeg hadde en eller, annen, en eller annen idé selv til hvordan jeg skulle introdusere denne episoden. Eller, men, Kjør på! Jeg, jeg, det, dette kommer tilbake til det her med å kaste ut, jeg hadde en idé, og så prøv å leie det utkommelsen. Det funket ikke så veldig bra. Oi. Så akkurat nå slider jeg veldig. Uh, med å kom på hva det var så dette, jeg uh, fikk nesten lyst til på nytt faktisk <laughs> men uh, det trenger vi ikke uh. Uh, uh, nå er det klaget på arbeidet mitt eller med, med. Uh, men jeg tror du kunne klart å gjøre det en gang til <laughs> men uh, vi nei, vi starter ikke på nytt nei, jeg kan gjøre det en gang til er vi er nesten. ikke den type podcast som starter på nytt det har vi gjort det sånn eller vi ja, har kanskje gjort det en gang eller, men det uh, er med den podcasten som fortsetter å prate om podcast og etter ja, dobbeltsiffra rentale podcast også Nej, vi det. I det hele tatt. Nei, jeg vet ikke. John Cho, här <laughs> John Cho, ja. Hvor er det nå var det? så... Jeg var på en dobbelt date. Um... Oi! <laughs> var... Reiste du da opp midten under daten? Dette er en dobbelt date! Er du klar mm. over jag på en dobbelt date? Nej jeg brød nei. ikke den fjerde veggen, no, sånn som nei. du, som er din livsfilosofi. Ja, ja. Det er jo... Nei, jeg stiger slin hvis dere hører på. Kult. De hadde, vist, de hadde hørt litt på podcasten. Har ja, du det? Er. Ja, ja. Apropos, jeg, jeg føler... Det er jo disparat å på folk som har hørt på det samme med deg. Jeg har vært inne og sjekket tallene, statistikken. Jeg skal ikke si noe tall konkret, for jeg, du kan jo sjekke hvor mange downloads du har og sånn. Ja, ja. Så jag har gjort det en del i det siste år. Jeg tror det er noen som ikke vi känner som hører på, faktisk. Så det är väldigt kult. ja. Shoutout til, til dere. Ja, hvis det er en fremmed som hører på, for all det, skriv inn til hosarnas og store lisensparti, 1gmail.com eller hoserslisensparti på Twitter. Er dette din måte å prøve å bli, vise at du kan fungere på radion i tilfelle? Ja, jeg skal vise det. Jeg er jo folkelig, jo. Jobial, hyggelig radiopersonlighet. Fra Sørlandet. Litt, litt, ut, litt sånn strikt Sørlandet. Litt, litt under noe annet. Ja, for meg er det ikke fra Kristiansand sentrum, liksom. Nei. Nei, for jeg tenker øh, hvis øh, Hvis noen øh, Jeg håper jo at en eller annen kjent person Skal bare stømle over denne podcasten Og så, ok, ok Her, her er det gull Dette er gull det er, uh, Så det er, det er viktig at vi viser Forskjellige på en måte uh, Skillsets Eller at vi liksom, ja Trolof kan funke på radioen det, ja, ja. det er tydelig, det hører vi her Neste timen er det hårdast stolescens på åt du hör på. Vi vil höra ocean musik. Akkurat du har lust att höra akkurat nu. Och varför? du kan sätta upp en lista över de sångar du, du vil vill få hört eller bara adan. Vi ska höra den nya sången till Taylor Swift ehm um, i og... galgner och en realitystjärna sticker in om säg det. All right. Eh jag går på. Næ, <laughs> Men uh, vi får besöka en uh, up-and-coming singer-songwriter i løpet av episoden. Stemmer. Det synes jeg ble veldig spennende. Ja. Jonas Hawaii, faktisk. Jeg vet ikke om du har hørt nå nå Nei, jeg fikk bare ved han skulle komme. Du sa det til ja Nej det ble kult. Men så professionell bro og, jeg, og jeg broadcaster på norsk. Uh, kringkaster. Som profesjonell kringkast <laughs> uh, som, uh, Hvorfor kalte vi ikke podcasten for et eller annet sånt som sånn, uh, H.C. Andersen kringkast, da? Nei, det ble feil, men, uh, eller det ble ikke feil. Kringkastingen? Ja, et eller annet kult med kringkasting, eller liksom uh, OL-kringkasting, eller et eller annet, den type kul ting. Kul gimmick. Ja. Gimmick, er, gimmick er dagens tema i H.C. Andersens store lisensplatte. Det er det, og vi tar ja, i modestelefoner og sms, og... Okay. Okej. Okay. Jo, ja, det var en til gimmick. Det var Det var gimmick. Det var exempel på gimmick. Det var Men uh, John Chow, detta är gimmick. gimmick. Nej, det är gimmick. Det är inte gimmick. Detta här som försöker ta upp någon en observation som jag har uh, ja, observerat, sånn som du ofta gör med observationer. Eh, uh, så en film på den dubbeldaten med uh, ett vännerpar som det heter faktisk, og detta är ju Det är inte ett swingerpar, hä? Eh? Ricka och Stig. <laughs> uh, det som är kul då det för mig och konan vi har lejt i det och ett par som vi kan gå på double dates med ganska länge och nå har vi äntligen fått og vi känner bra kemi tror jag. vi Stig så det hör på detta och bara så. Okej, det vill så gå på de punkterna när det har låt med det. Ja, det där klassiska sitcom-scenario. <laughs> Eller da jeg spiller tviste ordentlig Og så litt For å gå over det Jeg føler det, det Altså det, det er helt umulig for meg Om jeg oppfatter Dynamikken også Mellom På det samme måte som deg som liksom Jeg føler liksom Vi har det kjempegøy Vi ser film og sammen Vi lærer vi, vi prater om ting Vi er jo forskjellige men Det er montage Mellem mindre Er det en, en Hva det Jeg ser film i følge Det har Det har det, det gøy Basically beskriver en montage Ja <laughs> Kult det må vi begynne å gjøre mer, da. Beskrive ja. montasjer, eller uh, uh, hva er det det er for verbale montasjer? Ja. Egentlig burde vi hatt det som har vært kult å ha en verbal montasje i slutten av hver episode. Vi snakket om John Cho. <laughs> men uh, så, så var vi på kino, da. Ikke sant? Ja. Uh, på dobbelt date på kino, første gang. Uh, veldig gøy. Um, Spannerte der. På fem ja, hvem, På det andre paret. Ja. Nej, <laughs> det betalt det for för oss. Ja. Så det är jag mest rädde på den månaden for då blir liksom som man är betalad nästa gång som man är betald så måste må må vi hålla styr på det. Det är liksom, det det går aldrig upp i upp och det blir ju oredfärdig på ett eller annat måte. Ja. Så så så ser vi identity thief. <laughs> ah, där med Jason Bateman. <laughs> ja. det er har en sån pågåen spögel med med Stiguslin. Nå har jeg nevnt noen, det er sikkert 4-5 ganger <laughs> Men uh, de hør, de har sagt att de har hørt litt på podcasten ja. Så de fortjener det um, Shoutout Masse shoutouts uh, Ta dem modig, legg dem i lomma Ta dem med til banken uh, Shoutout-banken Investere i statsobligasjoner Har du noen gang blitt shoutoutet til? For det har ikke jeg, så vidt jeg vet uh, jeg, ikke, jeg tror ikke kan jeg, jeg har arbeidet på en, en podcast Jeg en shoutout til meg? Og så sammenheng, tenker du bare, bare sånn... Ja, jeg har jo blitt ropt på gada liksom. <laughs> oh, ja, ja jeg, jeg, har, jeg har sånn sjø... Liksom, eh. Eller jeg vet ikke om jeg har blitt det i gang. Ja, jeg, du på radio eller på TV eller... Ja, nei, eller en tvitt, i en og... tekst kanske en tekst. artikkel eller en kronik Hva som helst, shout-out i alle former. Nei, jeg tror det. Men det kommer til å komme nå, tror jeg. Ja. Kult hvis, eh, hvis du er en av våre kroner på iTunes eller... Jeg kan jo shout-out til... Jeg vet ikke hvem som er konkurrenten vår... Jeg vet ikke, andre norske podcaster. Hvis det er skamfrelst, kult hvis dere hører på at det er shout-out -out neste episode, etter at jeg hører dette. Ja, det det er, det... Podcasting. Vi er få, vi måste stå sammen. Ja, vi vi en familie. I hvert fall... Jeg vet ikke hva slags familie det ville vært. Helt fra byrønning, show fra fire år siden hele tiden, som ligger over på topp 10 på iTunes konstant. <laughs> vi har sånn shout Vi har en familie. Vi har en familie. Vi har en familie. Vi har en familie. Vi har en familie og Andersen. Eller Håse. Ja. Samme det. Uh, under denne filmen som... <coughs> må, det er ikke... Jeg, ja, det var det. Jeg spøker ofte med, med disse her to om at Jason Bateman spiller alle komedier. Ja. At liksom... Kan vi se... Ja, Jason Bateman. Check. Uh, noen som skal spille mot Jason Bateman, kan være liksom den som er i NUE, for et par år siden så var det kanskje Jonah Hill eller et eller annet Nå er det Melissa McCarthy som er i i skuddet så da ble det hun uansett, uh, i filmen uh, Identity Thief, som var en veldig middelmådig kom her, ja, morsom tider men det var ikke det var ikke stort øhm um, ikke de store latterboilene? Nei, ikke for meg. Uh, ikke for noen egentlig i salen, men det var noen små latter, lommere latter inni mellom. <laughs> Gigg -giggling. <laughs> Giggling på en ja. Chuckles. Chuckles på en måte. Har du flere? Nei, jeg prøvde ikke å få et norsk ord, men uh, humring. Humring, ja, jeg tenkte på det selv. Så um, må være rätt for liksom Macarty det är sån bait men och så visste jag inte att oss at vi är liksom ja som men liksom Macarty gå all the way liksom ja, ja. fysisk humor og allt liksom ja. och så då är jag skeptisk ja det är ganska morsomt men jag ikke... kommer inte att bryde dig i lattera detta här Macarty steppa upp Steppe steppa upp jeg likte å bære Gilmore-gørelse. Har vi hatt ja. vi ha en Gilmore-gørelse? Gilmore no, det var jo Bridesmaid som gjorde det. Skal vi fortsette å snakke så kjapt som vi har nå sånn Gilmore-gørelse? Ja, for ja, det er hvis liksom, vi fullfører hans setninger. Så her har du... Uh, du er Lor... Jeg, jeg vil være Lorley. Lo lo lo lo lo lo ja, kult. Cool, da er Rory. Så det jeg prøver å jobbe veldig hårdt med skolearbeidet, men det er liksom ja, det, det er må, andre ting jeg gjør å tenke på. Det, det, det som er viktig, Faktisk. det er viktig å snakke om det her. Du må jo jobbe og livet med. Det, vi, det er viktig, men jeg må tenke på det privatlivet ja, mitt Ja, vi må jo college, college. Og hva skjer egentlig med det her, han fyren? Jeg vet ikke om jeg har en det skal av seg litt. Skal du ha sukker i latten din? Nei, okay. En skin. <laughs> Bank, kløpp, ut. <laughs> um, og i ja, Identity Thief, så um, dukker John Cho, som vi speser uh. alt for sjeldent på filmmerkere opp. Ja. Nå vet jeg, han har, jeg tror han har spilt i 24, han har vært innom han spiller i Star Trek. Åh, det og, så han først, Henny. Sikkert uh, Harald and Coomer. Ja, ah, det tror jeg kanskje var. Ja. Eventuelt Van Vyle, hvis han er med den. Han Nei, men var, det er Coomer. Ja, det er American Pie. Ja, Milf. Han, han har en liten roll i American Pie. Liten? Det er jo definert <laughs> en egen pornosjong. Jeg vet ikke <laughs> om det var før, men i hvert fall... Nei, ja, det var ganske... Popularisert en egen ponosjonger. Ja, ok, han spiller en stor rolle i det å definere ah, ja. sjonger. Og han er andre som viderfyrer som ingen husker å heite for noe. Uh, nei, ingen husker det. I hvert fall ikke med. Um... Men uh, han har en sånn presence. Uh, og er, nå mener ikke jeg å John Cho liksom... Jeg, men... jeg mener ikke å blåe John Cho. Jeg mener ikke å liksom heve, ta noe, putte han på en pedestal eller hva du skal si. Ja, Alt for mye, men den der pressen som han hadde Identity Thief, som en sånn ja. hyggelig, godhjertet chef som skulle starte sitt eget selskap, for han var leia å bli fukket av dem, ja, folkene er ovenpå, eller hva du skal kalle det. Ja. Utrolig fet, liksom, for han har sånn ett låst eh, koreansk tryne, som ja, ja. Eh, på en måte, han er låst i sympatisk... Tror du han kommer til å eh, miste statusen, den lille statusen han har nå, nå som Steven Yeun... Begynner å ta litt men Hvem er det? Det er fra Walking Dead Jeg føler ikke han eh, Jeg vet ikke jeg, sett, til... jeg så på Comedy Bang Bang Der Doug Benson og Steven Yeun Eller Jørn Hva? Og jeg har hatt sans for han jeg jeg Han er egentlig en morsomt fyr liksom Nei, Ikke noe nødvendigvis Men uh, Jeg vet ikke Han var gøy å se på Ja sånn, hvis han var gøy på Comedy Bang Bang som var, og... ja, var Ikke noe Eller jeg vil si og Benson også Men han var jo morsomme Men han spilte bra opp mot det, på en måte. Ja, sånn som jeg gjør med det på en måte. Ja. Det er både Benson og Kommen til sammen. <laughs> og jeg, Jon. Ja. Men det som er ting med Jon i Walking Dead, på en måte, jeg føler ikke han er morsom der i helt hele tatt. men Er det noen det... som er morsom der i det hele tatt? Ingen. Men jeg føler det ligger liksom litt i karakteren hans, altså at han skal være litt morsom. Ja. Men, eller i hvert fall i begynnelsen, at han er, åja, den asiatiske fyren som der, bor inn og ut og henter ting, og liksom han lite sån vittig men men han har ju ingen det är ju ingen humor i honom där whatever so Men eh uh, John Chow du då putta han i annen, i den rette rollen jag vet det kan gå till någon har den rollen i 24 eller ett land som jag har sett eller flash forward han har varit i mange som det var seriöst men och när jag såg liksom han i den tenk, hva John Over eller John Wu vad han heter Chow vart det där asiatiska namnet eller liksom men jeg synes han fungerte veldig bra som solo i Star Trek. Ja, ikke sant? Han fungerte veldig bra i Star Trek. Ja? Ja. Nei, men jeg, jeg tenker, putt i en skikkelig, jeg vet ikke om det er stort range han har som skuespiller, jeg tenker jeg på aller eller høyde eller sånn, jeg tenker mer på... Han er ikke en tripled fret? Ja, han kan han är. Ja, han är både sjunger det spel och dansa. Så han kan när nödvändigt men att typ han kan danse ja. i alla gaggostyle ja, eller eh, somurai-figur. Ja, för han som kommer for... från söker tror jag. Men, men han ja, har rätt i Star Trek så slåss han med spärd. Ja, kan Men det är kanske sula karaktären som gör så han är kanske det nya nye da. Det var kul. Inte dagness. Ja, alltså uppe om den kommer att blast John Wu upp i John Wu, jag för han blastar sen ske upp med um, Face of Gang eller jag för att jag förla ett han tror för den att det var liksom ja, police story. Ah, tippa han blastar ganska köpt upp eller och förbrukar det uttryck jag aldrig har brukt det för, vet du vad det. Nej men uh, Cho, John Cho, ehm um, han en roll då väl, en en roll han är liksom the man för att han han er så jækla sympatisk med det koreanske ansiktet sitt. Og, og, og når han liksom stirrer helt tomt koreansk på noen, og så smiler han, så er det et eller med han som bare... Det ja, er Terence, Terence Malik, eller noe. Det... tror han kunne eide den uh, Terence-melik-film. Uh, ja? Uh, faktisk, ja. Men det er litt vanskelig. Du kan ikke putta han i en sånn 40-talls oppveksthistorie i USA. Da må det være en du kan du kan ikke ha stått til Brad Pitt med han, liksom, du må være en... Har, uh, hva skal vi si, um, har Gene John... He Heckman fortsatt i livet, I livet? Ja. Ja, det tror jeg. Og Gene Heckman hentet han over, eller Gene Heckman var i kjempet i Koreakrigen, og så tar han masse John Woo, John Chu, <laughs> over, som, for det er jo en dødde litt, eller et eller... Följde Jean Hackman skott till släde om angställa depressioner eller något depression sånt men därför det var därför det kanske fick han ha känsorgan och det därför John Chu uppbacken på 70-talet 70-80 nej kul 30 80-talet Du kunde på att John uh, Chu som uh, den rollen som KCF lekar i uh, Assassination of Jesse James har det funkat döds på jeg uh, <laughs> ser på meg heller Som han uh, kokken i bolans <laughs> Veldig rasistisk uh. Men uh, det var det du gikk etter, var det ikke det? <laughs> jeg vet ikke, uh, Mr. Ping Var det, den, ja, var det ikke mm. TingTang eller ting noe? TingTang, ja TingVo Nei, uh, jeg vet ikke Men bare, uh, hadde vært utrolig kult Å bare sette han sidde i en åker Og bare at uh, du ser detaljene I stråene rundt uh. deg Ja liksom. Men jeg vil kanskje legge bak oss uh, John 2 greia for det. Ok. <laughs> og Nordno legger jeg veldig ramøl styring oppå på, på hva som skal skje for. Nei, men uh, jeg har ikke sett han gjøre veldig sånne ekstreme uh, følelsesmessige ting på film eller sånn, men han bare har karisma. Ja. Uh, jeg tipe på Kanskje litt sånn som de her uh, store folkene fra tidlig, eller tidligere, liksom 50-60-tallet. Gary Clark, eller... Uh, Cary Grant, eller? Grant, også, um, Humphrey Humphrey Borg, Bogart, og så... en Bogart, og... Anthony Quinn. han Pepsi. Nei, vi sa det likt, det, det var... Ja, det la jeg ikke merke, da. Nei, men... Uh, og så prøver de med på liksom Pepsi i stedet for cola, for det er liksom... Ja. Alle går rett på cola alltid. Kjøler om han Morten Dewi kickstart. <laughs> Kule referanser, for jeg hørte den der ja, episoden med Tim och Eric og jeg, jeg så han på YouTube og Jeg bare hørte han ja. Veldig gøy å se Ja, det var, det var utrolig gøy det. Flinke folk ja. Michael Cera synes jeg Veldig gøy å se Tim Heideck og faktisk smiler veldig ofte når han prøver på sånn Jeg tipper kanskje på podcasten så hører han så sur ut ja. Men tar vi ikke mikrofonen og så sier han nesten å lære jeg digger Tim Heidek også. Uh, uh, uh. Jeg har, for jeg, jeg var så liksom skeptisk til han i begynnelsen, eller jeg var... Jeg følte kanskje, uh, jeg hadde et inntrykk at han var litt sånn slitsom over tid. Men uh, så med en gang jeg sjekket ut noe han har gjort, eller hørte han på podcast, så bare lir han mer og mer. Bare, uh. Jeg har veldig godt i følge med åker med han. Ja, funker. Um, bra med Duncan Trussell på Family, og faktisk, og eh men uh, Michael Serra imponerade mig eller for han så var kämpar som eller i alla fall väldigt tjapp eh uh, men han är ju väldigt Brett Gill men går man in i förste och få Eric Roweham. Men jag tror jag skönt inte vad jag trodde det var. Uh, men Eric han har har jag inte något särskilt förhållande. Ja det är så kul. Ja, de går på liksom Timmen Eric men jag har ju sett dem någonstans det. Nej men uh, veldig, han är ikke men det är inte så väldigt public att men han har ju en sinnsug uh, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. En aura, et eller annet ah, ja. Ingen ser rart inn i kamera som han, eller hva skal jeg si, måneden. Ah. Tim and Eric, ja. Vi er, vi er jo litt sånn Tim and Eric-aktig, bare ikke litt talentfulle, eller samme type ah. humor, men Nei. Vi, vi, er, vi er to personer. Vi er to personer, ja. Ørjan to Olav, eller to Olav Ørjan. Vi er firm-aktig, ja, kanskje, med kanskje, no, kanskje mer som Heart Firm, bare gjør musikk. Hvem du i det scenariet? Jeg, jeg vet ikke, jeg fikk liksom lyst til å gå for å Firm. Men. Jeg fikk jo lyst til å gå for Firm, faktisk. Du har jo Firm på bilen din. Jeg har Firm på bilen min, ja. Det er en en som historie. Du, du har en hard on. Oi, <laughs> oi. Snakk om å treffe ja, ja. beatsene. Nei, men... Uh, for du har en bil som det stod til å stå byggmesterfirma, et eller annet bil. Entreprenørfirma opp. eller byggmesterfirma, ja. tror du. Kan ikke vi drive reklame for et uh, firma som ikke finns lenger? Nei. Okay. Men uh, det stod i hvert fall bygme, eller eller firma, og så tok du vekk alt utenom firm. Yes. Så det står bakpå. F-I-R-M. For det er jo en blå transporter type Volkswagen. Ja, Som står firm bakpå. Ja. Det er, ja. er kjempe morsomt. For nå har lång gått så lang tid at... For det er, er gått over den tiden der jeg burde fjerne det, og nå er, det, nå er, nå, nå er jeg inne på den tiden der drar det så langt som mulig. Det er det som... Ja, for du innbilder da at publikum, når det kommer til den bitten... Her. Nei, men det får meg sjæle, jo. Altså ja, for det er det du har referert til tidligere som live bits, det ikke det? Er ja, det, ja. det et uttrykk som du har kom på, eller? Nei, no, jeg tar glass, Pete Holmes, det bruker det veldig ofte. Ja, ok. TJ Middle, Ja, for det er jo... Det er en life-bit, det er jo en pågående ja. rar spøk som ja, ja. bare... Det. Jeg vet ikke om det er flere som vet om man tror du det? Tror du det er noen i byen her som har hatt merke til den byen? <laughs> Nei, for de fleste vil bare tenke at det er... Det er jo ja, et par ganger der jeg har kjørt i byen eller et eller annet par ganger og så har jeg liksom... Svingt vilt, Ja, vilt med rattet frem og tilbake. Ja. Når, nå har jeg kjørt forbi noen, der. og det er jo kanskje jeg det var en firm. Jeg husker jo, det var kjempehysterisk når jeg satte på med det du plutselig gjorde det. Du ga noen noe å snakke om. Ja. Kjempegøy. Um... Gøyeste var opp, det bare bråst opp til å tri, fire bil og kjorte inn. Jeg, jeg synes ikke det var så gøy, men for mig var det en god latt også. Heldigvis så har du jo det førstehjelpskurs. Um, ja, jeg er jo førstehjelpsinstruktør. Ja, så du kan førstehjelps. Det. Det, det ordner seg jo. Når du skal gjøre brøstkompresjoner også? Så gjorde du til den biten av Stayin' Alive, hvis du har lyst til at han skal leve, eller Another One Bites the Dust, hvis du ikke vil at han skal leve. Er det sånn? Eller, eller? hvis du gjorde det, Another One Bites the Dust, så vil han jo overleve, for det er akkurat det samme. Det er en sketsk. Nei, jeg lærte det på første kurs. Første kjønnskurs. Nei. Ja. Og så sa um, jeg... Eller for det... Jeg vet ikke, jeg det var Det fungerer jo ikke så bra nå liksom. Hvis du hadde lyst til å la han dø Så du ta to Heaven For det er jo <laughs> du, du, du, <laughs> du, du. Det blir alt for få Eller du kan ta Hotel California Hvis du vil at han skal komme ja, eller, <laughs> til Eller hvis du kan overleve Folk er veldig kritiske den, til deg ja. Denne må du jo med på Hvis du vil at han virkelig skal overleve Så må du ta Highway to Hell <laughs> Ja, for den kjapt, eller? Ja, det gjør den jo, noe. og verden vi lever i. <laughs> ja, og jeg nok med, Nei. til å skjønne det. Men det var bra. Ja, for det var gøy for at det er... Ja, ja, ja. Hotel California, er ikke det er sånn dunn? Dunn, dunn, eller et eller annet i den døren. Du Nei, jeg kan ikke begynne å synge, enda. Jeg føler det sånn veldig, altså... Folk er veldig Men, kritiske til de eagles på, ja. rundt forbi. Okay. Folk hater de, akkurat som de symboliserer sammen med Ronald Reagan eh, når USA virkelig begynte å gå til helvete igjen. Okay. <laughs> som Ronald Reagan eh, begynte hvis noen slags uh, sti som det fortsatt er på, der de går i dass. Og samtidig... Jeg, jeg kom helt opp på... på uh, tida, men uh, du har ikke sett Psycheist-filmerne? For all del... Jeg mener ikke at det nødvendigvis med Ronald Reagan, men uh, folk sier i hvert fall at han gjorde mye dritt, uh, eller han er en, ja. var en kji-president. Og så har du The Eagles, det er liksom det i kultur, hvis noe at det er... De, jeg, jeg har ikke peiling på hva jeg snakker ja. om, altså, men at det er det i begynte en slags for... Pop, at popmusikken virkelig begynte, uh, eller på den tiden begynte liksom å bli mer og mer Det var noen som snakket om på Conversations with Matt Dwyer okay. Med en eller annen rar uh, en interessant episode, sjekker det, John Sinclair tror jeg det var. Ja Jeg han ikke, for han er underground Ok <laughs> Prominent i undergrunnsmiljø Men når vi først snakket veldig mye om andre podcaster Jeg ja. hørte i går, tror jeg det var Ja, i går så hørte at de første två episoderne her New Year's Eve med uh, Neil Hamburger. Åh, ja. du har hört det du? Nej. Ingen av de? Nej, jag har bara hört bitvis. Ja, för men... uh, ja, var... var... jag ja, ja. uh, men... tror du hade sa vad det hörte men jag tänkte skulle bli en på upp men eh vad gick åt då? Ja, fött det det var ganska speciellt sånn det. Det var väldigt mycket musik då. Eh men jag har hört den där sista som kommer ut tror jag vet inte om det kommer ut några fler rätt men det är nog såna väl väldigt apokalyptisk. Ja, men det var de, de, de, de liksom, ja. det det eller var nog väldigt som amerikansk eller liksom ja, men den siste sier Apokalypsen foregår. <laughs> ja, ok. For virker, jeg, jeg skjønner ikke hva de ikke kaller episoderne årstall. Det er faktisk ikke for det er ja. ny New Year's Eve-episode. <laughs> men det, det, er jo, det er jo kunst. Det var det jeg tenkte. Jeg ja. sa at dette her er, dette er noe. Eller det, det, dette her er, her er det noe veldig... Her, her formidles det noe. For det er liksom... Ja. Du setter over til denne den scenen, så er det sånn typisk, veldig sånn amerikansk innholdsløse sanger som handler eller og så altså plutselig det ja, ja. en dame som synger om <laughs> Det er nesten litt liksom sånn Fallout New Vegas-sang ja, ja, ja, det er veldig Eller Fallout ja, generelt Det er den der uh, nuclear-generasjonen uh, nuclear uh, ja, ja, det er fra den tiden ja. ja, det er fra den der Pending Doom, eller hva du skal det, som er på ja. den tiden, liksom, at liksom, apokalypsen er på vei uh, altså, En land annen med dame som snakker om og at du må liksom Holde følelsene dine inn, liksom. Alt, alle tekstene, liksom amerikansk moral på en måte. Ja, ja. Og uh, Greg Turkin, er det ikke den heller? Eller nei, det er en vile her, Greg Turkin. Artig karakter. Og, nei, det var, nei, det var kunst. Det var, jeg, jeg skal leste ned resten av de, og høre de, for det for det bare satt mig i sånn, uh, jeg bare våkner. Ok, nå, nå vil jeg tenke, eller liksom, nå ja. vil jeg... jeg og uh, se Psychoist-filmerne. Ja, jeg har sett den ene, tror jeg. Har du? Ja, denfor? for lenge siden. Ja. Okay, så, hvor lenge siden da? 1972. Vet ikke, ka, 2009, kanskje. Ja. Det er, så, er, det, er det den der han handler det om? Det er den som begynner med å... Ja jeg, ja, jeg tror det er site. Ja, den begynner med å uh, vise at alle religion, eller ikke religioner, ja, men alle også, Ja, og så er han uh, eller han prater om alle der uh, hendelser som skjer på US-soil US før ja. kriget Ja, så det, jeg husker ikke alt bara husker bare, nei, jeg klarer ikke å huske alt jeg husker bare alle gudene, eller att alle figurer, mytologiske figurerne i religionen kommer fra sola ja. i hvert fall i utgangspunktet gjorde de det at han med datoene å ja. gjøre ja. uh, og det er jo, ja det er kjøper den, eller? Jeg, for, jeg, jeg er inne på at uh, monetary system eller pengesystemet ikke fungerer i den filmen. Ja, stemmer, stemmer. Ja, for den går jo enda videre og lenger i 203 år. Ok. Men at dette er jo... Forward, ja, for dette er jo som folk eller veldig mange ville bare kaste den der konspirasjonsfilm stempel opp. Ja, ja men også. det var jo uh, det som er kult, eller må, han er på PIL Joseph, er på uh, Peter. <laughs> Uh, Peter Joseph Jeg so tror du det, sa Peter jo, Joseph Ro Joe Rogan experience no? ja, Der han forklarer Han har sånn Skikkelig Han har sånn Han sier George Carlin Holdning til alt Han kan bare gå rett ifra Han er under liksom. pris feel... Han som har lavet ja, det er Joseph uh, karakter Peter Joseph Ja det er han som har lavet det Ja det er en person ja, ja. Han ligner opp på onkel uh, Eddie Fra Grounded for Life Det er jo bare ah. Kevin Corrigan Kevin Corrigan The Last Sam Weiss For de som tar den referansen Fringe. Jeg har sittet ferdig Fringe. Er, ferdig ja. fringe? Uh, er det harde det? Er det fysisk mulig at jeg sitter ferdig? Jeg må tenke meg litt ikke. om så ikke jeg... Jeg tror jeg sitter ferdig. Hvis det er fysisk mulig. Men uh, jeg gidder ikke å snakke med noen mer om Fringe. Men uh, Kevin Corgan har en kul rolle der. Uh, jeg ja, ja. En som har uh, fått uh, en oppgave fra alle forfederne sine om, og i generasjonene om å och et ettlant stort då uppdrag. kul, kul ja. han bov, han har hållit en bowlinghall. Lite som sånn, uh, eh vad det Dan Harmon kallar det eller Joseph Campbell kallar det är en av de sina cirklar den här eh uh, divine nej att det är en eller annan person som kommer liksom uh, med en eller annen form för uh, insikt. Är du med? Ja kanske. Det, det, det er i hvert fall sånn jeg har att det At det ofte i filmer Og bøger Så altså har du en En eller annen uh, sær Som liksom kommer med en eller annen Filosofi eller et eller som sender heltene I rektig retning eller hva du skal ja, kalle det Ja, Unexpected Helper Ja, Unexpected Helper, ja Jeg er noe i den døren uh, Han han står i en bowlinghalle altså, liksom. Ja Det viser seg at han er en viktig karakter Uansett Ja han ligger på han då. Ja. ja. Mm. Jeg vet inte, alltså jag menar de första blev liksom en sån där konspiration, men det var ju andra 29 år gammal eller fast han. vet du? Ja ja. Och då alltså Mariekl fick gøy eller um... massa kunskap, men uh, ja. Ja, han är ju en klassisk musikal åtlant. Väldigt kul för det två första, den två näst, eller liksom håll på med, de fem filmer man skulle ha på tillsammans. Liksom. För det två näst, eller så enda mer, eller, eller, eller, eller du, du, du ser det med mer voksen fyren liksom. og det liksom forklarer mer egentlig han veldig folk hang seg opp på en måte i feil ting i forhold til det han veldig, veldig frem til ja, ja. det er akkurat som med Michael Moore at alle hang seg opp i at han var liksom en stor feit <laughs> fra Flint, Michigan du kjøler med en RC-kola forresten jeg tror ikke det er i omløp i iskola ja, er det det er bare se tap ja, det er sikkert nei, det er det ikke i hvert fall blodappelsiden har du sett noe til den i det siste nei dette er, dette er gull for no, nå sitter lytterne bare nostalgien ja, blomstrer mm. men uh, bare for du så Joe Rogan Experience først med han som gjest nei, jeg så uh, jeg har sett Cycas for lenge siden eller begynte på på Netflix ja og så uh, ligger den på Netflix det er han og så uh, hadde en podcast det jeg hadde lyst til som lave, som fikk liksom, ja, litt sånn psykisk lagt i måten av å eller bare i audio. Det, vi må se den igjen for å se det som liksom, det går an. Og så ble jeg bare liksom sittet og sa, wow. Og så uh, sjekket udelmmer på YouTube, og så fant jeg to neste. Så så det, og så svar jeg, så svar jeg Peter Joseph på, Ustream, på, eller på YouTube via Ustream. Ja, oppsøkte du episoden, eller var det en av de siste som var noe? Nei, jeg oppsøkte felles? jeg. Søkte Peter Joseph, tror jeg. Okay. Eller så kom jeg, jeg søkte på jeg... filmen, og så kom jeg in, sikkert inn på TCM, eller The Psycho's Movement, sin uh, profil på. Uh, så Joe Rogan er færre tilhengere? Det var egentlig kul for Brian Redman, er nesten den mest fornuftige av de to. Joe Rogan <laughs> og Brian Redman i den filmen. Joe Rogan elsker penger. Man kan bare gå og kjøpe ting. med i filmen? Nei, nei, i denne episoden med Peter uh -huh. Joseph. For hele filosofien, med psykisk, det er jo at det, det finnes nok ressurser i hele verden, at vi kan møte mat med møtte, og, og alle kan ha... Ingen trenger å jobbe uh -huh. eller Det er jo bare pengesystemet. Det er, bare helt, det, det er irrelevant. Jeg skal se for noe. Det er ingen uh -huh. mening det er absurd, som man sier i filmen. <laughs> <laughs> eller jeg digger når folk... Uh... That's Folk absurd. reiser seg og sier Dette er absurd ah, ja. I situasjonen der jeg har lyst til gjøre, uh, I hvert fall uh, det er uh, ja. Brian Redman Brian uh, Redman Jeg synes det er sleaze med penger Han hadde, han hadde bare penger for svone Og han kunne bare gjøre det han hadde lyst til liksom Det han gjorde da Det var det Det må være nesten noe av det første fornuftet han har sagt Som jeg har hørt i hvert fall ja, det, uh, Jeg ble litt overrasket sånn Joe, liksom, jo, uh, Joe Rogan har med penger Brian Redman har visst ikke med penger men du tror ikke det kommer fra et sånn uh, fra Brian Redman, si, fra et litt egoistisk sted, og at ikke det er... Ja, ja men uansett, alt kommer jo opprinnelig fra et egoistisk sted, tror du ikke det? <laughs> Sant, true that. <laughs> alt kommer jo egentlig fra et altså, egoistisk sted. Ja, så det er jo et psyker som er jo litt uh, da, liksom, The Oneness, eller uh, uh, han har hentet veldig mye inspiration fra Bill Hicks og George Carlin, Peter Joseph. Ja. Oh. Og uh, det liksom collective unconsciousness, og det er altså ja, det er kule greier. Um, ja, det er veldig kult. Det er Psycho's Movement i, Nor i Norge også. Nei, Psycho's Movement. Jeg har ikke noe å det, for det går sikkert helt kjempebra arbeid. Men Psycho's Movement er, er jo egentlig... Poenget med Psycho's Movement er jo å basere sig på ett ressurssystem i stedet for ett pengesystem. Men det koster 50 kroner å mig med i Movement i Norge. Det er det samme som å en klubb mot klubber. Det, det tror jeg faktisk er ironi ah, jeg Ja, nå, jeg kan godt ha det Det er så bare det er for vittig Dette en pågående så, um, Vi prøver å finne ut hva ironi er Det er jo noe vi skal ta med oss videre Vi vil ikke, vi vil ikke sette, Fastsette dem nå, vel? Nei, jeg tror aldri jeg kommer til å skjønne ironi Nei, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil kanskje si at det er litt ironisk At det er en movement som, som er imot penger men er det ironisk penger. for deg som si, eller som er det bevisst? Eller er det bare sånn ironi i vi hvis, hvis det intentionen så er det morsomt Ja mm, og For alt handler om intensjonen Nei, Jeg, jeg, jeg tror faktisk at pengene går sikkert til at de skal få noen liksom, Fra utlandet, vet jeg vet ikke, Peter Joseph Reson rundt i verden, og gratis Og holder, bare, eller de som han reiser til Betaler for reiser mm. Så hvis det, det de i Norge, får han til Norge Som er de betaler, som betaler fly, Flyreiser Men så tar ikke han noe betalt for foredragene hvis Peter Joseph kommer til Kristiansand uh, har jeg kult tatt han som gjest på podcasten ja. men, uh, og bare det å se et foredrag ikke, ikke. jeg er åpen for å høre alles mening og jeg føler det det jeg husker den første sidecast filmen var veldig interessant det var liksom ja, det virker veldig fornuftig men det er jo bare en konspirasjonsfilm ok skulle du ha en negativ vi kan ikke drive og eller noe. Eller vi kan ikke drive og tenke på at altså, ting er sånn som det. Vi kan ikke bare innfinne oss med det. Det det er en farlig holdning. Ja, ja. Jeg, for det liksom, jeg begynner å oppleve liksom, at min rolle i livet skal være en aktivist. Ja, ah, skulle du ønske at jeg kunne en aktivist? <laughs> det virker også sykt kult. <laughs> det er ikke gå med, Jeg går med kult, fordi jeg holder å være punkakt i stilen. Og... Man snakker litt om det han der... Uh... Han der på den uh, Metroid-episoden som jeg hørte, han var en eldegammel men uh, han, han var der på 60-tallet og opplevde alt det ja. igjen, men han hadde stor fan Occupy Wall Street i begynnelsen. Fordi at det de egentlig bare gjorde var å reise seg og si at dette er absurd, liksom. Ja, for det er sikre som om det er jo noe alle hadde Men så han var veldig skuffet over at de... De har ikke noen mål. Occupy. Ja, de har ikke noe de vil, de har ikke noe konkret de vil oppnå. Nei, hadde ingen krav, og det likte jeg ja. med, at de ikke hadde noen krav. De ville ja, bare si at ja. dette er bullshit. Ja, ja. Ok. Jeg vil si at det er gjerne dødt, uh. ja, men... Ja, for det han sa at... Uh, men så ble han skuffet, for det at det plutselig... Forsmant. Vi må, jo, det, vi må en revolusjon til noe. Vi, vi må jo faktisk... Vi uh, må jo en revolution. eller... Det som er kud, vi går i um, The Age of Aquarius og tenker väl sikkert for å vandre seg da. Forhåpentligvis. Jeg, men er tror det er en gål jeg kænder på den og det der kanske f for dig at der har hørt altt på m mange podcaster fra kan et er føl kanske podcast verden eh, eller alle podcast som USA som er høger på er jo i alt fraLA og det kan på en måde når den fremste på måde lande i eh, tänkning eller inte tänk filosofi men liksom fri tänkning eller vad ska jag nå At det på något mått är det miljö som kommer ta och växa och växa fram och ta bli en sån social eh, Ikke revolutioner At att det, at det ja, kanske är gärna vad ska man lätt för för alla de eh, helt tiden poängterar att de ser ganska håblöst på framtiden och att de tror at ting vill förändras väldigt snabbt. Ja, ja men det är ju og det føler jeg realte, men det er jo snakket om at olja renner jo de, eller er tom i, i den til det vi får ordet. Ja, det er jo mange. Så går jo den tom 2050. En sånn en revolusjon vil komme om det blir en opp med et fritt, eh, anarkistisk, eh, globalistisk system, jeg vet ikke hva jeg kaller det nå. Heller om det blir totalitære, adskilte, militær, militærstyrte provinser, det får jo tid å vise. Altså efter att försöka håba på et uh, Anarkistisk uh, samhället och en en potentiell revolution det det verkar få gott att det är sant men men folkmåjor bara börja jeg... bry sig om och andra folkmåjor <laughs> slutar förvänta att de ska få något igen för ting offret frykter ju ja ja förallt else jag tror nog uh, men eller det ser ganska hopplöst ut hvis du ser på folk flest eller vad ska jag säga si, sånn som är ja, det är ju liksom, bara conditionering i det där vi har nu har, ja, men det snakker de om liksom, Sinclair 4, den snakker de liksom om at popkultur popmusikk, liksom TV underhållning at allt dette her er jo og liksom selvfølgelig valuta, hvis du eller eh, penger, eller hva du skal kalle det liksom, Alle penger er basically dept, eller lån eller kallt, ja. eller gjeld Alt henger egentlig, sammen, egentlig bare sammen med å kontrollere og liksom balansere ting sånn at det er som de som styrer verden, eller hva du skal kalle det Han ja. fortsetter med det, og det kjøber det. det De styrer han jo, er det sånn veldig kjøp Peter Joseph mener, de styr han unconsciously På en måte Systemet det, det, det, er bare bygd opp sånn Det, det, det er det alt jeg har sagt, når folk har snakket om De som styrer verden Eller de, det er alt Jeg Al det er inne på er noen black ops Det, sånn. det finns og dronene Greber jo en skam i seg selv, og, ja, ja, ja. Det, det, det, det, er, det er sikkert initiativ, eller tas initiativ til ondne gjerninger, aktivt og bevisst. Det er jo det Merlin og Halliburton, Dick Cheney er eller i hvert fall en de toppen i Halliburton har tjent 36,8 billioner dollar Irak, på Irak-krigen. Ja, ikke sant? Det, det er jo visse ting du kan på en måte sette fingeren på. Men men jeg har jo alltid sagt, liksom, at jeg, jeg tror ikke det sidder... Uh 30 veldig rige forretningsfolk rundt et bord Et sted og, og karter ut Fremtida tror det er en organisme som voks, eller Har vokst Selvfølgelig, det er noen er... Altså selv også, Så ja. tror jeg at det er ah, nei, det Federal Reserve eller J.P. Morgan Og Rockefeller eller liksom Det der ah, som startet Federal Reserve på jeg, orkt, jeg husker det fra den filmen. Ja, det, det er en liten gutteklubb der jeg, jeg mener å huske at det er ganske absurde greier Med Federal Reserve greier ja, ja. Og det snakker det jo merkelig sånn Synchronicity opplegg mellom Det du snakker om nå Og det de snakker om på den Jeg hørte det i dag ja. han sin klærfilm, For de var jo inne på det Federal Reserve det. det virker ganske absurde Det er sikkert en gutteklubb Men jeg tror ikke Jeg tror også at det finns ett eh, et antall veldig store selskaver Som Sammen Ikke nødvendigvis samarbeider direkte, men alle kjøper jo politiske avgjørelser, alle kjøper jo liksom, og alle er ute etter å beskytte sine egne interesser, og at det summen av det, det blir en slags eh, de som styrer verden på noen eller summen av alle disse her eh, forskjellige kjipefolkene som eh, grådige prøver å kontrollere ting, Att summen av det blir til att verden på en måte blir styrt. Men jeg vet ikke det. Det er ikke bokstavlig, sånn, så, som kanskje noen forestiller seg, vil jeg tro det. Og så tror jeg ikke det er reptiler. Nei, da, er som... nei jeg skulle ikke si det da. <laughs> jeg, tror ikke, jeg tror ikke det reptiler. Vi hører noe av det da. <laughs> Men det er litt artig, for det er uh, Fringe igjen. Sesong... Uh, nå, det ble spoiler. Nei, jeg, ikke spoilere, jeg. jeg, jeg, kan, sett, nei, jeg skal ikke spoil det. Men der er det en tematikk en del tematik som kommer in på detta här för eller som vi snackar om då. Okej, Venus project på ro check god. Eller bara det. Så det er ju på sakligt. Så detta är vår ska jag inte bruka det teitor konspirationsepisoder men eller så kall Nej, I mean I höre hör på Professor Blast of my Jenny go off lore på på konspiration konspirasjon er konspirasjonsteori, eller konspirasjon, konspirasjon er blitt misbrukt av eliten for å, det er blitt noe som ikke er sant, eller liksom, men ja, ja, ja. Det, uh, conspiracy thinking er egentlig bare uh, er det er helt for noe uh, kritisk tankegang det er jo bare kritisk tankegang ja. Ja. det er jo bare det å, å det kan være konspirasjoner, noe som ja, det ånbart er uh, ja. overalt, i samfunnet generelt, og sikkert på jobben når ja, altså, det er inn på det economic hitmen det der, uh, og sånn, IMF og World Bank og der med de låner penger til fattige land og så de, de har de ikke høy renter så klarer de ikke fattige land å betale ah. og så, ja, hvis du bare gir ressursene deres til oss, mm. jeg, så er det gjeldig slav over resten av livet, for selv ressursene er billig. Det, det har de vel gjort og med Sør-Amerika. Og de på Sjaves i 2002. Eller, ja, for det er vel sånn de har fikk over hele Sør-Amerika. Um. Kongo er jo en plass der det er fryktelig. Ja, ah, ja. Dette er verdensuger-episoden vår. Eh, ja, ja, men det er sånn Det siste, så er man sånn der... Jeg blir jo der og slutter å snu, for det er ikke hans vittighet å gi penger til Ja, ah, ja. Men uh, det... det, det jeg, jeg blir jo sterkt til, er, <laughs> ja. til å bytte til elbil. Men neste bilen min kommer til bli en elbil jeg rimelig syker på. Ja, men go for it, for det... Jeg, ja, men det er det... Jeg hater det. Det, det ut som om jeg prøver å være et bra menneske, men det er som... Ja, men du må jo gjøre det med men liksom blande det med selvforrakt eller, med, eller ikke selvforrakt, men uh, ja, ja, for for, jeg har egentlig ikke lyst til å prate om deg på den måten, men uh, jeg vet ikke jeg, ja, det her kommer til å holde med en samtale vi hadde uh, utenfor mikrofonen altså, men jeg ja. har på mikrofonen Nei, men jeg føler liksom du, du fremstiller ikke som om du prøver å, å at du det gjør det for egen Jeg er som har lyst til å tenke på det som skjer rundt over verden altså. Nei, men hvis alle tenker på det med den ingen gjør noe, så, så ja, det. vil det aldri skje noe, men det, liksom, det at du har lyst, eller det at du føler samvittighetsmessig, at du har lyst å få e kjøpe elbil og um, slutte å gi pengene din til onde selv, eller konsern, ja. eller hva du skal kalle det, det må jo, kan du utelukke hans, kunne være positivt, tenker jeg. Jeg tror det er authority zero som sier, oh, if you want a revolution, you're gonna make a difference on your own. Ja, word. Ja, yeah. men det snackade om på Mattvar är det som liksom at eh, han går på eller sånn, han prövar liksom, så godt han kan att inte köpa maten som man vet kommer fra liksom, de värste ja. eh, de värste vad heter det här för nå då? De här matproducent eh alltså eh, ja, det de stora matproduktionssällskapen nu som ja. lager Kraft. Kraft, Kraft, Kraft. Ja, de där de lager mat på en keep mode som är ja. liksom og så går han på sånn farmers-markeds, liksom, og kjøber ja. organisk mal. Trader Joe's, er det noe? Jeg vet, ja, jeg vet ikke, men det er sånn på sånn um, gimmick. Eller uh... da har du der uh, Whole Foods. Det er men det er jo dyrt der. Ja, det er det jo. Men, men poenget er at då får han beskjed liksom av, av venner, eller, eller liksom, hvis folk kan kjenne men de behandler jo liksom arbeiderne sine som dritt og bla bla. Men så, ja, men... Du, hvis du må velge mellom liksom to kjipe ting, ja. velg den minst kjipe, liksom, og få som liksom, det, vær noe argument, mor og jord. Ja. Uansett hvor du jobber madden så er det en eller annen fyr som har blitt rävpult eller en chef. Ja. Og bare sån så spiser sørlands chips. Så sel. Det, <laughs> det er en dritt, en dritt plass, liksom. <laughs> for en drittplass liksom for å jobba i några månader. Og liksom där kommer dålig som vittje då. Ja, ikke Skjerp det ja, ja, men det er sånn at alt vi hiver i meg Nå er det liksom kritisk så. Ja, men alt vi hiver i oss kan, er er, ja, ja. Eller, Ikke alt men, uh, Siden du spiser spagetti liksom, Er det her bra for kroppen min? Er det her er positivt? Er det, og, liksom. Altså, det er jo en uh, er jo, Samme der, jeg drikker konsentratjus Jeg drikker ikke melk lenger, men jeg drikker konsentratjus liksom. ja, Finns, det? Finns det i butikken noen ljus? Nei, det er bare nei. piss, tror jeg Konsentratjus Det er bare piss ja, eller jag tänker i alla fall för det första så är det så smakar det inte något gott, visu smakar det liksom äkta double Ja, men er, det her... finns det äkta double i butikarna. Ja, jag jag som inte har fått koncentratet. Ja, hon finner du den i. Nej, de har uppe på sån meny eller ja, et eller kanske. Ja. Men de det finns men koncentratet nu liksom finner ju först finner ju att det är koncentratet. Ja, hon ja, finner ju det koncentratet för nog ja, så är det så hela världen är What the fuck har jag liksom ja men uansett, jeg uh, hater konsentrat. Ja, uh, uh, ah, det er bedre melkføler, alligevel. Melk er jo noe... Men uh, du, du kan som liksom ikke går den fullt ut, liksom. Uh, Nei, da må du begynne kjøp balsiner og det selv, det er steg. Uh, ja. Uh, men uh, da må du bruke tupp og vare for å presse balsin, og sånn av det, vi, uh, så det er jo noe piss. Uh, selv tup og tupp og vare gjør det. Du har kontakter. du kan kjøpe tupp ah, og vare gjennom oss, vi vi får ikke... Hvis du skal gå og kjøpe Tupperware, så, så gå gjennom vår side på linken. Eller skriv inn hc. Andersen Storlisensparti. Tupperware.no slash hc. Kona mi har drevet med noen Tupperware det siste. Så jeg kan skaffe deg Tupperware hvis det er det dere ha. Men jeg... Eh, og selv om eh, det hun får beskjed om fra, fra det er det er et veldig flott selskap og de har veldig mange sånn, gimmick-ting på på for det er eh, bærer enn andre, så, så jeg er jeg skeptisk til det konsertet også, altså. Jeg tror ah, jeg ikke... Det uh, de de produserer hvis nok tingene sine... <laughs> uh, de de produserer ikke alltid i Kina og skipper det rundt over, de produserer det om i hele verden, så de slipper ah. et land annet, og de har bra fabriker. Ja, for det er det samme med jeg klærne. Jeg, jeg må ha nye klær snart, eller, og henneske jeg går og kjøper klær. Og henneske jeg, jeg, jeg, jeg, jeg går på, gå på bruktbutikker liksom, og, uh problem det være laksjøret går rundt med brukklær eller noe? Problem. Problemet for deg Jeg er ganske lik som deg For dette her, jeg tenker jo over de tingene, Men man kan som liksom ikke Man kan liksom ikke men Man må jo gjøre Ja uansett... Man kan ikke bare hele... Man kan ikke hele liksom det, en trace, det hva som det. En gang må du gjøre det, jo. Du kan valg du tar i hverdagen, så kan du trace det til et eller annet i eh, form for elendighet eller dritt. Ja, ja. Litt, som det, det er jo en fin å gjøre at det som liksom, er løgnet du på det, slår penger i banken og får renter på det, så tar du egentlig bare penger... Eller så får du egentlig bare penger på hverandre som har lån de må betale på som de betaler renter på. Ja, sant. Alt, alt... Ja, det er sånn at... Eh, du... Men hvis det, hvis det kan, ikke, burde det ikke egentlig være sånn at jeg prøvde å ut... Eller liksom, burde du ikke vært litt uenig her? For, jeg vet ikke, jeg kommer til å bli surd, jeg takler ikke den andre siden. Som <laughs> ikke heller. Jeg husker jeg hadde hatt en i bilen her som var, det som liksom, på den andre se av sagen her, som kunne modargumentere, men jeg, jeg føler... Men nu må jo leve i av köta då på Napoleon ja på något går in för eller bryr mig inte om ape men jag får visst lätt förnufta det är väl Eller i det väl velde... få bort väck kungen eller det, det ja det borde vara det, det, det. det minst vi kan förvänta ja, ett latta ta bort han som har arva eh inte dödlighet men eh, det, det er han han har Ja eh, men han är immun. Ja, så altså, han, han, han har kan bli man kan basically myrde ut når du straffer for det, ja, ja. hvis han finner det for godt. Men nå er jo han fra en fantastisk uh, uh, slektstavle, da, så han vil jo aldri finne på å dreve noen. Han er jo ja, ja. nærmest perfekt som menneske. som med Paven. Liksom, ja, ja. Paven velges jo, det er... Akkurat, altså, jeg, jeg hater å si og høre hater alt som heter å presse, mer eller mindre. Men det er så jeg er så enig om at skal vi ha kongen for meg, eller så skal vi se og høre hvordan jeg følger deg overalt på dass is senga men først skal jeg ha kongen for meg, eller skal jeg pine meg for å få til det det er jo stendepitt ja, ja, det er, er nesten sånn egentlig så er jeg helt imot seg å høre alt det de holder på med, men jeg er lige kongen, så det er liksom utliggende hverandre med å ja. ødelegge for hverandre helt enig så er aldri noe igjen hos kongen nei for de er liksom beskyttet fra Nei, det. Nå skal du ha det alltid på narkoske vis. Sonja er egentlig en veldig god person. Hun har vært i Afrika, har vært fattig. Det er det som er så gøy når du, når du får den sympatien, eller liksom oh, Mette Marit tar seg faktisk tid til å reise til Afrika. Ja. Hun som kan de gjøre hva hun vil. Mette Marit er den eneste som har tid til å reise til Afrika, for det første. Så... Og det er også i jobbeskrivelsen hos sin å gjøre det. De fortjener ikke noe ære for at de bryr sig bittergrant om vad man brum händer så själv om de er med det er kogned jag får några som heter Charles Edward Frith på Twitter Twitter om Alan Jonesen för han ritt vidare Ron Atkinson var på, det vad comic relief där väl det är ett grej i England var just. og så var Ron Atkinson där i Afrika liksom. jeg jag kommer inte att se på som bara fattiga barn. Uh -huh. Men han kraschade. jeg vet ju då heter heter då man fick en på försäkringen alltså som det är såna där 2 2 miljoner då. Eller eller annet, eller, eller, til, eller, rundt, til, pund eller et eller annet. Han kjører i en sportsbil til 2 millioner pund eller et land med gulddel gulddeler i motoren. Ah, ja. Og så er han nede og liksom ser på folk i Afrika. <laughs> ja, ja. Jeg vet ikke om de gjør for noe der, men han det verker bare som sånn at det, hver gang jeg sitter på deg til vaksjonen, så ser det ut som liksom, de er bare nede ser på det og sier å ille deg. Observerer å ille deg, Sam Kinnisen har når jeg sjekket han opp ganske nylig, han har jo en, en sånn kul cool bit om det at det er som sånn, han sier å på, han koser seg med sånne uh, type shows, innsamlingsshows, ah. så, liksom, så ser jeg, jeg nå husker jeg det ikke, så det blir bare tull å gjennfortelle egentlig, men han, han slenger jo in inn og sånn at uh, um, de kan ikke, han <tøk> jeg vet ikke, jeg husker ikke hvordan men han, det, men i hvert fall et eller om at han som filmer disse her sultne ungene har en sandwich, liksom, ja, ja. men ikke gi de sandwichen, för da ja, ja. då de ikke så sultne i det, eller noe sånt. Det är jo det absurde med liksom, att det går folk fysisk og filmer folk som ja, ja. har noe på å sulte ihjel for å samle inn penger til dem, men de kan ikke gi dem mad där og der. Ja, ja. De kan ikke ta med seg mad til dem, eller noe liksom. Ja, det viser egentlig bare å allt alt det, eller du tenker også, liksom... Ja, for det är ju eh, England är ju ett av de länderna som har utnyttjat eller varit med att utnyttja Afrika störst. Det ska engelska imperie, England eller UK, uh, United Kingdom. Rowan Atkinson kom att Ja, det er ölig intressant att veta och vad det de har de samlat in 700 eller 75 miljoner pund och det är annorlunda det de samlar in till som skulle sändas till Comic eller skolscenat Afrika. Men det har sålts vapen till Afrika för 135 miljoner pund eller så sånn, nå till milisjor eller sånt en tull. Ja, nu har jag har inte djupt dykt i men det är så surd men bara sånt generellt har ikke inte djupt dykt in i historien. Jag har läst lite i samband med studier liksom, men och men jeg føler alt förolt allt liksom är Allt har varit det kolonialisering, det liksom imperialism, det ja, har Europa har fuckat världen för hårt till at de kan liksom komma tillbaka från det igjen, liksom. Det eller det ska ja. vara konklusion. Allt är dritt folken. Alt är dritt. Ska vi. Där var en nån fucking skillnad det, det. Ja. Folk man börna med han lärt sitt eget liv som har varit det betyder nå ta jag rättlant, inte bara gå runt här som mediokra folk som inte bryr sig om en dritt som tänker ja, ting är skit med sån ädel. Skärptare. Ja, skärptare. Skärptare. För det är så gott alltså gott det 34 utan mig har. Det er <laughs> nå, skal gott. Och då jag ska ju prova skärpa mig. kan missa det ju på några hier hästar här. Det är ingen av oss som är nå nå bär eller eh du du tänk eller som liksom, du föredvis, vi föredvis dålig samvitet. Jag tror det är ett bra tecken. Det är inte bare det at vi att du har ett fucka förhållande till dålig samvitet eller jag har i alla fall men eh, Jag tror jag tror att det at man får dålig sömn vet det för allt man gör i heter att den minste dagliga sakten kan vara en bra ting jo, på ett annat mått. Ja. Det er jo, det är ju smärtsamt då eller har jag inte dålig sömn den där men är eller som är seriöst att detta här man kan liksom ikke komma göra man ikke, jeg kommer inte att få det ska liksom. ja, ju Nej jag ska jag måste skriva. <laughs> skriva till ska sketcha ska spela på podcast. Men det, det, bare for å liksom Avslutte podcasten her Men liksom Sinclair, John Sinclair, eller hva han heter fra den episoden her, liksom, uh, Han sa jo noe sånn For det du kan tenke liksom Her sier du jo babler om uh, store betyr, Eller ting som har med liksom hele verden her. Men uh, basically det han sa var At uh, Det er faktisk uh, Det er som er en kunstner eller, liksom, Dette er en tullete podcast Men liksom ja. Det er noe av det eneste du kan gjøre er å putte ut uh, en eller annen form for, jeg vet ikke, positive, eller? Positive energy. Ja. <laughs> det var vel et eller annet som at han mente jo på at uh, hvis du ska ha en revolution uh, i USA, så håller vi ikke i markup av Wall Street. Uh, kulturen må selvfølgelig etter. Du må ah, ja, er det er det her i Norge Jeg har et oppføstningsprogram der de har Det homofile pare med det gule ideer Men som ikke er håndverker de har litt ja, eldre som... Kulturen i Norge er for langt ifra Å ja, ha noe form for betydning Jeg har ikke lyst til å bare støtte på homofile pare Jeg har lyst til å gi har <laughs> okay. ja, liksom vært litt sånn 30-40 år Jeg har ikke sett på det, jeg har bare hørt om det programmet 30-40-årene, der uh, mannen og damen krangler for å opprettholde kjønnsrollene, at vi er forskjellige, homofile forskjellige for oss, de er tullet og fjollet, de har mange kudde ideer, men de kan ut ja, ja. utføre noe opprettholder. Uh, de, uh, de er designere, men det er ikke tømre. Nei, ja. alle er forskjellige. Vi er stereotyper og skjel. Vi må uh, er... le av, av hverandre, og ikke samles og ha det gøy og koselig sammen. Ja. Nei, men uh, det, det er der vi er eh det finns nog några här. Och då håller har en går där de lever fritt för samhället tar järnkontakt. Kommun. Ja, ett studiet men eh uh, nej för kulturen nu er medioker och där pop där popkultur och er popkultur pop som snakker om popkultur eller som där en hel industri av piss ja. som och det snakker det en del om som liksom, detta är folk som där kvas skit liksom där där är inte nå värderier. Men så hvis vi ska få nå revolution så ska vi visst nok mot uh, kultur mot förletter och det och ah, jag vet inte jag tror jag att hos Anders som står listparti är svar på det nej i fallet eller himla men jag säger att folk som faktisk uh, har nå kom om om uh, dig men om en tämröns självvals bachelor kan fylla på ju nåt sånt nåt det är självvalk då är det då <laughs> det är en bachelor det bara att uh, jag har puttat in uh, filmlitteratur litteratur och teater in i, <laughs> i det året som <laughs> Som jeg kunne velge. Ja, du var bachelor for noe da. Religion, etikker, ja. <trykker> tror du var selvvagt. Nej det er det. Uh, har en titel, eller hva du skal si. Uh, og det gir meg autoritet. Ja. Neida, men uh, kan vi ikke bare avslutte med at... Uh, lys og varme. Kulturfolk skjerp. Kulturfolken skjerp det. Lys og kjærlighet. H.C. Uh, uh, Anders og Storlisenspartiet skal prøve å skjerpe seg. De skal skjerpe oss. Men da må ja. dere skjerpe dere, lyttere. Skjerpe dere. Håsa har noen som står lisensparti på at gmail.com og ja. det er en Og hvis det er noen som har et kommun på gang, så vet ikke, er det greit. Jeg tar med meg familien min. Ja, kommer, det kommer i hvert fall og... på Serum. Det er oppe, det oppe, jeg bor nesten på bonden av Norge. Så. <laughs> ja, det kan være, altså, ikke så veldig langt nord. Litt til venstre, litt til høyre. <laughs> så veldig langt nord. Nei. Ah, ja. Men jeg kan jo gjøre frem med TV-ene hvis jeg bo i et community av folk som bryr seg om hverandre som som ikke tar seg selv så i tidlige. Og samme seksualiteten vi vi må dele på kroppene våre, må vi ikke det? Ja da. Kult. Et t o t e o t e n på Twitter. Et Orion Peds på Twitter. Dette har vært vår en merkelig episode der vi har snakket masse om andre podcaster, og så har vi snakket om uh, ting som er... <laughs> ting som vi egentlig bryr oss om, men ja. som vi Ja, men det er kul, for vi har ikke gått det. Sånn, dette er liksom det lengste politiske det skal for noe vi har gått. Yeah. Ja, det er jo det, men, men uh, vi uh, kunne sikkert så å bable om dette med mer uh, på en mer kulere, eller liksom mer velforholdet måte, men nå... Ja, men det er... Surfacen, er det det de ja, og det er litt... Uh, hva skal jeg se for nå? Litt og annerledes som du på podcast Når du gjør det er bare... Kompis kompis Ja <laughs> Skal vi avslutte der med ja. lys og kjærlighet, folkens Lys og kjærlighet, folkens